Отож, саме звідси мені й належало починати, а не звід фонду. Раїса повела мене не дорогою. Вже медична комісія передала мої документи в соцзаб Московського району Києва. Вже мені належало отримати пенсійну книжку. Отож, коли звідти позвонили і попросили приїхати, я не сумнівався, що став законним пенсіонером. Та моя радість була передчасна. На другому поверсі, в кімнаті, яка була названа по телефону, на мене чекав іще не старий, худорлявий чолов'яга з вельми непривітним обличчям. Він був чимось роздратований, щось бубонів собі під носа, я зміг почути лише уламки окремих фраз. «Вештаються тут усякі бовдури, розволосся їх, мов пацюків у дірявій коморі, господарі життя трясеться їх в ній матері. Немає у мене для вас пенсійної книжки, немає, була отут лежала». Чорти прокопнули, і до завідувачки, вона вам усе пояснить. Я вийшов від цієї сварливої людини з недобрим почуттям до неї. І Лише згодом збагнув, що сварила вона не мене, а когось іншого. Потрапивши до обдарованої холодною вродою завідувачки соцзабу, я знову подивувався цього разу, Характерові поведінці, що були цілком протилежні тим, що мав її заступник. Це була не людина, а заводна лялька, що бездоганно володіла мовою. Російською, звичайно. Жоден м'яз не ворухнувся на її обличчі, коли вона демонструвала офіційний стиль державної дами. Ваша пенсійна справа поки що призупинена. Вам належить з'явитися до начальника третьої частини Київського обвійськомату. Він видасть вам направлення ще в один лікувальний заклад. Я засипав її запитаннями, на які вона відповідала однією фразою, коротко, повторювала монотонно, без будь-яких емоцій. Це відомо лише компетентним органам. Інший тип поведінки у схожих обставинах продемонстрував начальник третьої частини обвійськомату, молодий русявий підполковник. Він грав такого собі рубаху парня. «Сідай, майоре, давай закуримо, брати, не звертай уваги на перешкоди, ти своє одержиш, ну, поманіжать трохи, з ким не буває. До речі, взимку там непогано, відпочинеш і нерви полікуєш». Підполковник подав мені завбачливо оформлене направлення в психоневрологічний госпіталь для інвалідів війни, що містився в пущі водиці. І тільки тепер я збагнувся повністю. Компетентні органи прогавили момент, коли я проходив медичну комісію. Похопилося лише тоді, коли вже мені була написана пенсійна книжка. Із трьох типів поведінки людей, на яких тиснули гібісти, мені, звичайно, найбільше сподобався перший – поведінка сварливого зама. Було приємно, що на нашій землі іще не перевелися такі люди». На жаль, у мене немає жодної змоги поновити в пам'яті ім'я і прізвище головного лікаря психоневрологічного госпіталю, мудрої, сильної духом жінки, котра зневажила вимогу КДБ за будь-яку ціну знайти в моїй психіці відхилення від норми. Ретельний дослідник міг би встановити її прізвище, вивчивши мою судову справу близько 50 томів, але ж не для моїх очей ця робота. Майже 20 років я ношу в серці найщирішу подяку цій людині, та, на жаль, усе, що тут писатиму про неї, Ляже на папір безіменно. Мабуть, хвилин сорок я їхав трамваєм до пущі водиці, доки опинився недалеко від госпіталю. Зима стояла тиха, лагідна, сніг лежав на деревах, у буквальному розумінні врівноважено. На кожній гілці стільки, скільки могло затриматися і не впасти на землю. Ця рівновага стосувалася всієї природи. Навіть невидимих полів земної біосфери, що обгортають собою кожну живу істоту. Мабуть, саме тому в мою душу почав зазирати давно втрачений спокій. Госпіталь містився в невеликому одноповерховому приміщенні, що було оточене прибудовами. Ні на його території, ні в самому будинку нічого не нагадувало, що тут лікують психічно хворих людей. Та й самі хворі були зодягнені в звичайні костюми і пальта, які сюди прибули. Вільно заходили в палати, виходили з них на повітря, Блукали по садибі, гуляли в засніженому лісі. Існувала єдина заборона – без дозволу головного лікаря не можна було тривалий час покидати госпіталь. Оце і все. Отже, якісь, що писали, буцімто мене тримали в тюремній психолікарні, помилялися. Такого зі мною не було. Жінка років 50-ти, Кругловида, трохи розповніла єврейка – «Що була господиною цієї установи, взяла в мене направлення механічно, без особливого зацікавлення. Видно, вона вже була непогано поінформована про мою особу. Її цікавив не документ, а його подавець». З першого погляду, оцінивши прибулого, вона з доброю посмішкою кинула таку фразу. «По вас не видно, що ви потребували лікування в нашій установі». І все ж вона того дня говорила зі мною кілька годин».